Frida hade ett bra intro. Ett bra intro. Jag trodde jag. Det, är det här, jag, jag tycker att jag kommer på så briljanta saker precis innan jag ska sova alltid. Och sen är det så här, jag känner att Frida får president alltså. För att jag är så, är så bra, jag har precis kommit på liksom Frida, lösningen på 2016. allt. 2016. Ja. och sen är, när jag vaknar ofta så, så är det där ett minneblott. Och nu tänkte jag att jag hade en så bra liksom dialog jag såg framför mig. Jag kommer fortfarande ihåg frågan men inte ditt. Egna jag kommer svar. inte ihåg mitt egna svar. Min fråga var, oh gud nu kommer ni skratta det är inte så att det här var något. Men, men mitt svar det var ju det som var briljanta. Mm. Brillanta och det är det som är bortglömt. Vad var frågan? Frågan var liksom lite så här hur mår ni? Ja, eller har ni, någon, har ni fått någon insikt på senaste tiden? Det var liksom lite Aha. mer så Nej, det var inte hur må ni här Det var liksom att, att det skulle komma in till Att liksom, eh, Ta ett litet stickprov <laughs> mm. På <laughs> alltså, Jag fattar, det var väldigt långt Men jag, spontant så jag tre grejer. Okay. Men jag hatar när man säger så, för att så bara, så ska man vänta på alla tre grejer som man ja, säger? De okay, det första var att idag ska förbi en tiggare. Mm -hmm. Och jag har ju verkligen haft en jobbig relation till tiggare. Okay. Jag kommer nog den här gången när jag skulle försöka säga hej till alla under en period. Ja. Alltså jag får så dåligt samvete. Ja, det var verkligen märkligt, för det är ingenting som jag ser dig göra. Alltså, när du gjorde det så fick jag en chock första uh, gången. Hej, hej! hej ja, uh, det var också ett så konstigt hej från dig, som uh, jag aldrig hört dig nej, säga. Nej, det är så... Uh, jag ville att jag ska säga, jag <laughs> ser dig. Uh, så. Och sen idag... <laughs> så såg jag tiggare uh, vid universitetet. Uh, alltså, det här får mig att gråta. Varför som hade startat en business visste, och sälja är... blommor. Han hade plockat blommor Nej. i olika rabatter och hade så här 10 kronor, 20 kronor <laughs> och så var gråta. Nej, men jag såg en tjej som hade virkat en massa små Ja, jag menar, stickningar. Ja, och jag kände så här jag vet inte vad det där ens är. Jag vet inte om man kan använda det till någonting. Mm. Men det kostade så 40 kronor, jag kände det. Det var jättebra att hon sitter Nej, de sitter där och men då menar jag att det finns en så himla drivkraft ja, hos men, dem precis. att så här, starta en business. Liksom, ja. För att det är det enda sättet de kan få våra pengar. Mm. För fan, apropå veckan förra veckan. Ja, verkligen. Mm. Okej, okay. ni då? Ja, men vad då Båda de två sista, mm. försvann. Okej, okay, så det var bara en En handlar om killar, men den kan vi ta sen okay. Den andra handlade Nej, om livet Nej, men det var den här vikten av att ha många bull bullar i luften <laughs> Vikten av att ha många bullar i luften Ja, det är väl en jättebra insikt Ja, mm. lika. Jo, jag har en insikt Okej okay. mm. eh, Och det är att eh, 90% Av det jag tänker på När jag befinner mig i kollektivtrafiken Alltså när jag går från Punkt A till punkt B mm. Alltså varje dag här, alltså jag, jag skojar inte Jag tänker inte på något annat Jag tänker bara på Att jag ska träffa Någon kille Som jag har haft ihop det med Jag tänker bara på att, att Någon kommer dyka upp Vad ska jag säga Vad kommer hända <laughs> och det är därför jag, jag blir så chockad När det faktiskt händer Jag blir superuppmärksam Jag går bara och fantiserar om det Och vad ska jag säga till han Och till han Och till han mm. liksom. Sjukt va mm. Jag går inte runt och tänker så här. Mm, vad vill jag göra med mitt liv eller? Alltså bra tankar mm. Jag tänker bara på för, för att man går runt och ser så fruktansvärt mycket människor mm. Och, och då kommer det upp så att jag tänker att jag tänk om jag skulle se hans ansikte eller hans eller hans vad skulle jag då mm. tänker om se ser nu. Alltså skulle jag vända mig om och skulle säga hej. Jo, men ha, till han skulle jag gå fram och bara hej. Hur lär Till han skulle jag vända och bara mm. springa. Och till han skulle jag fucking slå. Har du träffat någon sådär på, en, på ett konstigt ställe någon gång? Ja, jag jag, jag såg ju en när vi var Fast när man är ute så är det ju, räknas det inte. Nej, det är nej, man då, om man på gymmet. När man är ute så är man ju redan i det här flirty mode ja, typ. verkligen. Det är ju konstigt om man inte ser någon mm. ute. Uh, men nej, ett, uh, oh, um, alltså, tyvärr så har vi ju inte det. Och det är därför man kan ju undra varför jag och tänker på det här. Men jag tror att jättemånga gör det. Uh, minus Frida. Mm. Men uh, Frida då? Din insikt? Ja, men, eller men det är ju så jävla tråkigt att... Jag, ha, jag skulle ju säga någonting som var lite så här hoppfullt och lite härligt, liksom, tror jag. Men jag kommer verkligen inte ihåg vad det var. Vi får se om det kommer mm. tillbaka till mig. Gud vad härligt att i förra podden mm. så hörde man så här kyrkklockorna i bakgrunden. Ja, jag vet. Och nu har man så här fiskmåsar i bakgrunden. Jag tänker att folk kanske irriterar sig på det. Nej, jag tycker det är jättemysigt. Men jag jag i att så här försöka göra någonting åt det. jag tänkte så här, vad fan. Jag tycker att det är mysigt. Jag har till och med... Alltså jag vet inte om ni har ju säkert märkt det. Men i början av den här podden så satt ju jag och Grov varenda... Alltså konstpaus och varenda ba och asså mm. och liksom och... Um, och jag orkar inte göra Nej. det längre. Framförallt för att det tar tid och för att det är jobbigt. Men också för att jag känner så här... Det blir inte ett autentiskt samtal. För det är, inte, det är inte det som händer. Men eh, du lurar ju mig då. För att du får ju mig att tro när jag lyssnar på poddarna att... Jo men Vicky du har ju liksom ändå... Kolla på språket, språket och så Men sen nej, nu när du slutar klippa bort, så hör jag eh, när jag säger, alltså så här. Va. Så här. Va. Så här. Och alla andra mina eh, är liksom typ, men det är ju så här man snackar. Mm. Vad ska man göra? Jag hoppas inte att någon känner att den har svårt. För att lyssna på podden, bara för att vi pratar som. Jag känner ju, Hunny, är jag en människa som pratar mycket så här? Alltså, jag känner typ, att när jag börjar prata väldigt snabbt, då lägger jag tillbaka rösten så här. För jag känner inte att jag gör det i verkligheten, men när jag lyssnar på podden så, jag förställer min röst på väldigt märkligt sätt. det var så kul för F Filippa skulle imitera oss hur vi är i podden. Och då var så här, han har pratat lite om så här. Alla har prata oss så här. Och Frida är någon som säger, men jag lär bara Okej, okay, men vi ska. <laughs> så det är så Vi ska också säga så här att det är jag som är Hanna för mm. vi glömmer det ibland och vi är tre brudar i samma ålder som pratar typ exakt likadant. Mm. Det var Hanna, det är jag som är Hanna. Mm. det är jag som är aliki då. Men då får du inte bara, det är jag Hanna som. Hanna är... flop men du okay, sa. det är jag som är Hanna. jag som är jag som Frida. <laughs> <laughs> nu blev det rätt <laughs> ja eh, Mysig start på ytterligare en podd Kan inte du berätta vad den här podden går ut på? Mm. Jag kan berätta vad den här podden går ut på Aliki eh, Aliki säger då att Den här podden, eh, den här veckan Så tänker jag att vi ska eh, Take a trip down memory lane Som man så alltså fint uttrycker Trevligt, det. trevligt mm. Vi ska gå lite tillbaks I, i minnenas television och jag tänker att det finns några veckor som vi faktiskt behöver återkoppling mm. till. Mm. Um, så att vi kan återkoppla och liksom säga så här: Men det, så här gick det verkligen, och så här känner jag kring det här nu. Och sen så för att ni som lyssnar också ska kunna göra en så här: Recap och reboot och kanske restart om det var någon vecka som föll mellan stolarna. Mm. Uh, och vi, Jag tycker att vi väljer ut våra bästa. Liksom. Eller där vi har mest att säga om. Mm. Och sen så får ni bara lyssna på våra jävliga stämmor i en timme. Mm. Och så kanske vi kommer på något bra. Liksom. Och mm. det är ju vår förhoppning med varenda podd. Och också att vi är så himla. Sådär ja, säger jag, alltid. Att vi är så himla, så där. Mm. Men jag menar bara att ibland så kanske det bara är skönt som sådana här poddar att man bara pratar lite. Mm. Och det är inte så himla förutbestämt vad vi ska komma fram till eller vad det är som är syftet. Eller Och Jag tycker att det känns extremt skönt idag. Mm. Att eh, vi vet inte hur den här podden kommer att sluta. Nej, det är det vi som är härligt. ger oss ut nu här. Ja. Du vet inte hur livet kommer att sluta. Nej, jag vet. Mm. Alltså, jag försöker ju kontrollera det, men det här kan inte. Alltså, jag försöker inte kontrollera den här stunden. Mm. Men vi säger så då. Eh, tillbaka blicksveckan ingen har kommenterat min blomlåda Ja, den gjorde jag när jag hade som mest ångest i lördags fin. Fin. Så då kände jag att jag behöver göra en blomlåda och så blev jag faktiskt lite gladare jag kommer på att min favoritfärg verkligen är lila för den har varit med mig hela mitt liv. Mm. Så när jag på mitt nya jobb skulle komma på tre säkerhetsfrågor som jag ska besvara. Typ. Mm. Så var det så här, vilken är din favoritfärg? Mm -hmm. Bara lila. Mm. Ja, du, jag tycker, det är ju min favoritfärg också. Men det beror verkligen, det är inte så att jag vill klä mig från topp till tå i lila. Jo. Jag kanske ska göra som min syster och färga håret lila. Vad tycker mm. ni? Det blir då, så du... härmapa då. <laughs> Fan, jag skulle gjort det först. Hörrni, jag tycker att det första stoppet vi ska göra down memory lane är sunda veckan. Det var inte så himla länge sedan. Eller det känns inte som att det var så himla länge sedan. Men det kändes som att vi bara kutt stängde av den podden och sen så, så var det slut med det. liksom Och så ställdes man med tusen frågor. Jaha. Eller det, ja. Eller, jag vet inte. Framförallt att Hanna bara, nej, jag vet inte. Och, och vi bara satt där och hade ingenting att säga. Och bara hej då. Och sen så har vi inte ens kommenterat det här. Men det är ju för att vi har på något sätt äm, äm, väntat på det här nu. Och nu känner jag att Hanna ska komma clean. Mm -hmm. Och bara, har du faktiskt gjort något åt det här nu? Mm, det har jag. Mm, titta. För att eh, det funkar inte att gå runt som jag gjorde. Hörrni, allihopa. Nej. Nej, det funkar inte. Det är ingen lösning på något problem. Så vad jag gjorde var att för det första så kändes det väldigt bra att ha pratat om det. Mm. Um, för att jag tog mig själv på så jävla stort allvar innan. Och så blir det så här, men vad håller jag på med? To jag, förlåt mm. att jag avbryter, mig får jag börja instickare? Jag älskar att vi... Säger så mycket att vi ska ta oss själva på allvar. Och säger så mycket att vi inte ska ta oss själva på allvar. Det är ju exakt det vi ska göra väl. Mm. Både och. Jag vet. Mm. Alltså jag, jag tror att eh, storheten i den här podden är att vi eh, ändrar oss helt. Mm. Mm. att eh, det är liksom mer högt och lågt. Nej men jag menar i det här fallet så handlar det om att ta sig själv på allvar. Mm. Ja men mm. jag menar bara att ibland så tror man att allt är så jävla... Det blev en sån liten grej, en så här fixidé som man har fått. Och sen när man väl börjar prata om det så är det så här. Det är bara någonting som jag har gått runt och inbillat mig. Att jag mår bra av, mm. menar jag. Mm. Och sen när man slutar med det. Eh, alltså att jag har börjat äta bra sen dess. Så har det känts bra. Men sen har jag också fått hjälp för att berätta för min familj. Att så här, hörni, det, finns en, det finns en anledning till att jag bara äter liksom en halv lax. Vad sa de då då? jag och min pappa, om vi nu ska prata om hur pappor kan vara helt dumma i huvudet ibland, sa jag så, här, men man behöver inte äta så mycket. Hanna, det är ganska bra. Och jag bara, nej, du kan inte säga så här. Det här är helt fel. Pappa, du fattar inte. Han bara, men Hanna, du får inte ta. Det kan vara ganska bra faktiskt, för man behöver inte äta så mycket. Bla bla bla jag bara du ingen... att jag är tjock eller säger du att jag är tjock Och så blev det en diskussion. Men det var inte men. det du behövde höra. Nej. nej. Men säger ofta saker som man inte vill höra. Nej. Alltså i det att man hoppas men att man ska säga något annat då berättade han mm. Att han hade haft ätstörningar När han var i min ålder På mm. mm. vilket sätt Nej men han var jätte jätte jättesmål. Nej. Och ja. hela tiden medveten om vad något. Ja för, Och tränade typ jättemycket För att han ja, men Han hade skilda föräldrar och väldigt jobbigt hemma typ. mm. Och då var det hans sätt rädda sig själv. Mm. Så att han fattade men han, samtidigt vill han säga, ta inte det här på så stort allvar. Nej. Du behöver inte äta så jävla mycket hela tiden. Nej. Typ så. Alltså, det handlar väl, kanske inte om att du ska proppa i dig mat. Det handlar mm. om att du ska söndra. Dig ja, ja, ja. Och inte struntar att äta bara för att du Nej. ska bli smal. Precis. Och, och min mamma hanterade det väldigt väldigt bra. Hon var så här men Hanna då tänker jag lägga upp mat till dig när vi äter. Så jag har hon gjort det. Och så har hon sett till att jag har upp fast jag inte orkat alltså för att jag har inte ätit ganska jag de ganska lite senaste månaden och då blir man så här, så jävla mätt. så alltså, jag mm. ju på Flipping Burgers så nu jag kan få spydde för jag var så mått så illa mm. alltså, fyr. ja man, min magcykel är liksom min um, men och sen så var också min familjekompis här hos mig när jag berättade det här för min mamma och hon är så här tränings, träningsinstruktör och har typ gått dietistutbildning och hon sa att hon skulle ge mig en matdagbok. Åh ja, men suveränt. den har jag inte fått den. Den är väl under upp Alltså då, då ska de berätta för mig hur mycket jag ska träna- och hur mycket jag ska äta för att ha en bra liksom, kosthållning. Nu mm. kommer inte jag ihåg vem, vem som sa det- men jag tror att det var Frida som sa att- vad fan när vi behöver typ en, en, en extra part mm. in i det här- som mm. faktiskt vet hur de snackar om. Och så bara fixade du det. Mm. Så hör här att man måste ta tag i sådana här problem- liksom, mm. innan de blir för stora. Ja, ja och det lättaste tycker jag det är väl typ att säga det högt mm. till oss- och sen Tycker jag, fan vad jätteduktigt av dig att säga det till dina föräldrar. Alltså mm. jag skulle tycka det var jättejobbigt. Ja. Och vilken himla tur att hon var där just då. Mm. Och att hon kan hjälpa dig. Det är universe. Ja, verkligen. Mm. Och även om du nu känner så här, jag har läget under kontroll. Så kan det alltid vara skönt att... Nej, alltså jag har ju eh, inte, jag är inte frisk i det Nej. här. För jag tänker fortfarande hur jag ska bli smal fort nu som sommaren. Och mm. hur jag ändå ska kontrollera det här lite mer. Alltså förstår ni, det är mm. inte att jag bara, oh, vad skönt, nu bryr jag mig inte längre. Mm. Men du var ju lite mer inriktad På just det här med maten mm. Men vi alla snackade ju om Själva träningshetsen Och att ville vara Inom situationstycken Snygg, smal och singel Nej. Nej, men ja. Snygg och smal och att det är synonymt Och med jävla frisk. träningshetsen mm. Mm. Jag vet nu ni känner för det nu Men jag Har en Mamma Som <laughs> Är rätt rolig för att Hon bara säger jag, eh, jag måste börja träna Och jag ska träna Och nu har jag köpt ett friskeskort och Men nej jag kommer inte iväg och det är så svårt Och sen så, så här kommer hon till mig Och bara, nej men Alike, Nu förstår jag ju att jag måste träna Jag bara, vad Vad har du kommit på? så här Hon bara, nej men Och så ger hon mig en bok Som bara, här förklarar dem Att för varje gång du tränar Så bildar du typ 100 nya järnceller Min mamma är ju så här, lite mer åt det vetenskapliga hållet. Så lite att, mer. <laughs> så när hon fick höra att träning ger mig mer hjärnceller, hon bara okej, okay, nu ska jag börja träna. För att så här, det var det hon tyckte, det var det som liksom resonerade hos henne. Det var, det var, hennes, det. Motivation. Det var hennes motivation. Och sen dess har jag börjat tänka så här: att, vi tog inte upp det för i den podden, tycker jag, tillräckligt mycket att prata om att träna för hjärnan. Liksom. Mm. Jag känner att eh, den motivationen att veta att man kan träna för allt som har med ingenting att göra med ditt utseende, och tänka att så här, Jag kan se ut hur som helst, och jag kan se ut, eh, jag kan vara kurvig, och eh, och jättevältränad Alltså mm. Jag kan se ut precis hur som helst så länge jag tränar Och jag vet att Jag får nya hjärnceller Och jag vet att allt som är viktigt med träningen Jag får ut det liksom Och det har ingenting att göra med hur jag ser ut Eller vilket resultat jag uppnår mm. Och anledningen till att jag tränar har ingenting att göra med hur jag ser ut <här> Nej för att vi har ju liksom kopplat anledningen till att träna med att man strävar efter att se ut på samma sätt. Men då vill jag också bryta in med att det handlar inte heller om en tävling. Alltså även om så här... Att man ska gå framåt. Nej, att Nej. man alltid ska ta mer vikter och man ska alltid springa längre. och man ska alltid... För det gör man ju automatiskt när man tränar. Mm. Alltså det är ju så. Mm. Man kommer alltid komma framåt. Men jag blir stressad av att alltid behöva bli bättre. Att det finns något att ja. mm. Det är jättestressande. Ja, mm. Men om du tänker så här: att varje gång jag tränar... Så har jag gjort mitt, förstår du? Ja, men det är ju så, det är undan. Alltså för varje träningspass så är det klart. Det finns inget nästa träningspass och nästa och till slut så här nått mitt mål. Utan för varje träningspass så har du fyllt kvoten av järnkällor. Mm. Alltså nu blir det väldigt eh, det är inte exakt så det går till väl. Nej. Jag tänkte mm. precis säga hur många järnställer får plats. Om man mm. tränar två gånger per dag. Man blir så här överdrivet <skratt> jättesmart. <skratt> ja, men att det handlar om allt annat förutom hur vi ser ut mm. Det här med träning mm. Och vi fick då låta som att det handlar om Att vi vill bli smala Och vi får väl bara acceptera det Typ När det, det, det var så här ut. Nej, det är helt okej okay att vilja träna Och det är helt okej okay att, att faktiskt tycka att det är viktigt För den biten Föll också bort tycker jag um, Att det är inget dåligt med Att träna ju Om man tänker att syftet är att jag ska göra det för allt det som är inuti mig mm. och ingenting med det som syns utan på mig. Nej. Och om vi kan applicera det på maten också, att här, Jag väljer att äta nyttigt de dagarna um, för att det får mig att må bra, mm. mina inre organ, mm. allting inom mig, och sen så här, Och det får min hjärna att må bra när jag äter en bulle. Mm. Mm. Då kan vi bara koppla bort det här med kroppsschiten. Mm. Då känns det mycket bättre för mig. Alltså. Mm. Mm. Men jag älskar det för att sammanfatta. Liksom. Ni som har lite problem med maten. Mm. Alltså ta upp det. Framför allt med någon som ni tror bryr er om det. Kompisar, familj. Och annars, alltså seriöst, gå till vårdcentralen eller någonting. Och säg så här, jag har problem, jag äter för lite. Jag är trött, jag har ont i huvudet. Alltså, för det är det som händer med en. Man blir helt, alltså för mig, det, man klarar inte av att äta så lite- för ens liksom, hjärna och man orkar ingenting. Man bara Nej. sover liksom. Det finns en anledning till att så här, man blir också depp, ännu deppigare. För man håller inte någonting uppe. Så ta det på allvar. Säg till folk, så här: kan, kan du se till att jag äter mycket lunch och sådana saker? Och sen träningen. Alltså verkligen, träna för hjärncellerna. Mm. Träna för att eh, allting inom dig ska må bra. Mm. Mm. Och träna också det som du tycker... Är okej. Okay. Alltså, om du nu inte tycker att det är jättekul att vara på gymmet. Och eh, lyfta skrot. Som så många säger. Varför säger man det? Lyfta skrot. Mm. Så gör inte det. Gör Nej. någonting annat då. För att man kan göra hur jävla mycket sjuka grejer som helst egentligen. Mm. Och gör jag, någonting som du tycker är kul. Och jag hörde någon som sa så här. Att det enda som, eh, som skulle räcka. Det är typ tre promenader i veckan. En halvtimme. Mm. Det är ju väldigt. Tänk så här. Om, jag, om du minns gör det. I alla fall. För din egen skull. Mm. Kanske. Eller? Mm. Bra. Det känns skönt att vi har knytit ihop den här säcken. Mm. Tycker jag. Bra. Jag har tänkt på på senaste tiden att eh... Jag är lite rädd för att vi har gjort det här så mycket nu känns det som. Alltså det känns som att vi är väldigt ruttade i det här. Alltså poddandet. poddandet nu säger inte jag att, att vi... Jag menar, det är, ing, det är inte panik och ångest när vi ska sätta oss ner och prata. Och säga att vi måste ha skrivit ett, ett A4 om okej, okay, punkt ett då liksom. För förut var vi väldigt förberedda och väldigt nervösa. och Tyckte jag var väldigt... Eh, st, st, inte stelt, men obekvämt och jobbigt. Och nu liksom, kör vi liksom lite på. Mm. Um, och... Jag känner lite att det kan bli så att det har skapats någon form av poddalter ego hos oss allihopa. Och att jag väldigt lätt går in i den rollen. I att så här, jo, men det är poddfrida och hon är så lite sådär och hon är lite sådär. Och, Hur och, är hon? Ja, men, alltså, jag tänker att hon är lite så så alltså, jag, få, jag får lite ångest i stunden ibland när jag säger saker och jag är lite så här jag är lite så osäker och lite så här. jag är lite konstiga ljud och skrattar lite konstigt fast det, jag vet inte om det är jag egentligen liksom och, och jag tänker att jag är väldigt ärlig och väldigt såhär bla, bla bla bla bla men sen så vet jag ändå inte även om vår podd är väldigt ärlig och vi pratar om väldigt ärliga saker och är väldigt öppna så är du ändå inte en hundra procent spegel av våra liv och hur det ser ut för att, och det är ju helt omöjligt att det kan vara det också för att Livet är ju pågående hela tiden Så det är så svårt att få med allting i en timmes podd När vi också pratar om Alltså jag känner att vi skulle kunna ha en podd om absolut ingenting För det finns så mycket som jag skulle vilja prata om i livet Men jag vet inte hur intressant det skulle bli Men förstår ni vad jag menar lite Att så här, eh, Jag hoppas verkligen inte att, vi, att Jag i alla fall håller på att tappa det här Med att, eller, ä, att Få något form av filter ändå Men det är ju så Det är så lätt att, man, att det blir så för nu har vi en slags ärlighet mm. på något sätt. Mm. Nej, men därför är det väl viktigt att vi ibland påminner oss att vara så här. Det är därför frågepodden som kommer snart mm. är skitbra. Mm. För då kanske vi kan spräcka hål på vissa andra myter om oss själva. Mm. Ja, alltså Jag vet inte om det har så jättemycket med att vara ärliga egentligen. Utan mer såhär... Är det här en, verkligen en spegel av vad som händer just nu? Och vem jag är just nu? Eller pratar jag utifrån ett perspektiv som jag hade för fyra veckor sedan? Eller när vi startade den här podden? Eller förstår ni? Att jag inte är hundra procent i nuet i den jag är och, och, och hur livet ser ut. Typ. När jag poddar. Utan jag hamnar i något jättekonstigt. Men känner du att du förskönar? Eller att du förvärrar? Eller vadå? Eh, jag vet inte om jag gör något av det. Jag bara menar att så här... Det känns som, jag, eller jag vet inte, jag bara vill verkligen inte att det ska bli så, men jag har känt tendenser av att eh, vi kanske, att det ändå såklart inte blir, för att när vi, när vi pratar med varandra här och när vi pratar med varandra eh, när vi har lagt på podden, det är olika. så är det väldigt olika ändå. Hur mycket vi än försöker så, så är det väldigt svårt att, att upprätthålla den här jätte, eh, vad ska man säga, dynamiska, liksom... Mm. Samtalet Gud ja Har du något du vill erkänna då eller vadå eh, Nej åh oh, gud <laughs> nej, men jag, jag tänkte på det Jag tänkte på så saker som man kanske inte eh, Tar upp för att vi inte ska prata om det på podden mm. Eller vet inte ja. Typ som så här: Frida Är allting alltid bra mellan dig och Ludvig i, för det, vi pratar aldrig om det. Nej. Varje gång du tar upp honom så är allting bara jättebra. Och han är bara smart och ni har roligt. Ja men det är ju så. Och i varje podd så kommer han ju med lite. Mm. Och så kommer han med någon bra liksom. Ja. och Ludvig, vi brukar faktiskt då. Mm. Men, eller, råkar ni? Har ni något problem? Kan ni inte säga någonting? Jo. <laughs> Absolut. Ehm. Um. Det är ju självklart att vi som säkert vilket annat par som helst, att vi inte är glada hela tiden och att allting inte är bra hela tiden. Det är klart att vi bråkar. Men ändå så skulle inte jag säga att så här: det är inte, vi, Jag tycker inte att vi bråkar om så här stora saker. Att vi har stora aggressiva bråk där vi kastar saker på varandra eller liksom att, att vi tycker väldigt olika eller liksom att han har gjort något dumt eller att jag har gjort något dumt. Utan oftast det vi bråkar om eller det som vi kan bli arga på varandra är eh, om vi missförstår varandra. Eller om jag, väldigt ofta så börjar det med typ att jag är ledsen. För att jag är ledsen ofta eller så här jävla känslomänniska och har ett upp och ner humör. Och om jag tycker att han kanske bemöter mig på ett konstigt sätt eller att han inte kan läsa av mig så blir jag väldigt barnslig. Alltså jag, blir väl, jag är väldigt barnslig när jag styrs mina känslor och det tror jag kanske de flesta är. Och då kan det handla om att jag tycker att han inte läser av mig. Och inte vet hur han ska hantera mig. Och det kan vi, alltså det kan liksom vara i flera timmar. att Då sitter jag tyst och att jag inte kommunicerar med honom. Utan att jag är tyst och sen eh, stormar jag ut. Och, sen, alltså att det blir, och då blir han sur på mig. Och då blir jag sur för att det är han som ska trösta mig. Och, och jag skulle nog säga att det, det är i 90% av fallen det som händer. Att så här, allt blir bara konstiga missförstånd och när vi surar på varandra så bygger det på absolut ingenting. Men jag tror att det är väldigt nyttigt att man ändå får ut lite aggression äh, alltså mot varandra. Lite då och då. För att det är ju oundvikligt. Och sen blir det också när man är så nära en annan människa att jag tar ut jättemycket. som Jag kanske känner, ah, men om jag skulle vara sur på dig Hanna mm. och inte vill säga det till dig, då är det mycket lättare att ta ut det på Ludvig. Eller liksom, och så... Och det kan jag märka att jag gör också. Så att det är oundvikligt att man ibland är irriterad på dem mm. Eller sura. Jag, jag, vet, jag vet inte, jag. det här kanske kändes som världens luddigaste. Och ändå inte så här, men hallå, I want the, the good stuff. Jag vill ha ett konkret så här. Men jag tror, alltså uppriktigt så är det eh, så luddigt det ja. är. Ludde. Ja, med Ja. <laughs> Okej, okay, men tack för att du delade med dig av lite misser För det kan ju bli lite tröttsamt att höra på The Happy Couple hela tiden. Mm. Äh, jag det, jag om... Ja, ska Jag tycker ju det. Nej, men så, det är så är det verkligen inte. Jag hoppas inte att någon mm. tror det. Och jag försöker inte, alltså jag försöker verkligen inte framställa det som det heller. På något sätt. Nej, men för att på något sätt återkoppla till det du sa nu när du började här. Att det känns som att det finns en poddversion av mig. Mm. Eller, eller snarare en man inte alltid är nöjd med, eller man tycker inte att den. Men den speglar inte vem jag är. Och, vänta, alltså folk tror att jag pratar så här och mm. att jag är så här, men de vet inte. Alltså, eller folk. <laughs> Ni som lyssnar, folket. Um, så alltså jag kan känna så här: Att, att uh, den här podden har gett mig lite ångest. Vi borde nästan ha en vecka som heter poddveckan, där vi pratar om hur podden gör att man mår dåligt. Jag vet inte hur många som kan relatera till det. Alla ni som har poddat där ute. Ni är ju ett par stycken ändå. Ja. Eh, nej, men jag menar att det har samtidigt varit en väldigt bra eh, erfarenhet att göra det här och inse att så här, det finns inte så mycket att göra åt. Att du... Eh, det är så här folk kanske uppfattar dig. Och du har faktiskt inte ens någon aning om hur folk uppfattar dig. Eh, och det finns inget att göra åt. Folk lyssnar på den här podden och lyssnar på vad du har att säga Hanna. Och vad jag har att säga och vad du har att säga. Och hur vi låter. Och vad vi säger och allt knäppt vi säger. Och allt som kanske vi ångrar att vi sa. Eh, man, kan man kan inte bry sig om vad... Okej, okay, det låter jag så klyschig. Men nej. det har varit värdefullt att inse att så här, this is me. Jag gillar kanske inte varenda sida, jag gillar inte varenda tonläge, jag gillar inte varenda lilla dåliga liksom, allt dåligt jag säger, eller det finns inte så mycket att göra, för det här är jag och den som kommer tycka om mig eller ni som tycker om mig, ni tycker om det här. Mm. Mm. Och det är så stort att du säger det, för att jag tänkte att vi skulle prata mm. om det här lite mm. med hur man på riktigt måste sluta Precis. finnas till för att andra ska tycka någonting om dig. Mm. Och det är ju så konstigt, det blir väldigt meta och jävligt svårt med tanke på att den här podden går ut på att den ska nå ut och att folk ska tycka och vi vill att ni ska tycka för att vi, alltså jag börjar bli så här: Varför gör jag den här podden? Är det för att jag blir bekänd? Alltså är det för Nej. att jag vill ha bekräftelse? Är det för att jag vill att folk ska ha avsikt hos oss Och säga att vår podd är jävla bra? Eller, vad händer när vi får höra bra kritik? Och vad händer med mig när jag tycker att en podd har gått dåligt? Mm. Alltså, man blir jävligt medveten om Att folk ska ha en åsikt om en Och om oss eh, Och jag säger bara så här att Det har varit nyttigt att inse att hur mycket man än strävar efter det. Eller tror att man ska få det. eller så, här, Det spelar ingen roll i slutet av alltså, Oavsett om jag är en podd eller inte. Jag skulle alltid bli mig om vad folk tycker. Och eh, läxa ner att så här, det går inte att göra något åt. Nej, men jag menar verkligen på riktigt att det verkligen finns människor där ute som inte bryr sig om varandra. Tycker. Finns det verkligen det? Jag tror jo, jag verkligen tror det. Också det. Men nej men eller förlåt jag vet att nej, jag det. Jag... Eller nej, jag tror så här, det finns människor som som så här, oj, hon, hon tyckte eller sa så där om mig eller han, han, han säger att jag är så här. Men jag skiter i det för att jag tycker så, så här ja. och jag och så bara pekar någon finger och bara fuck it, jag är så här. Och den tryggheten har inte jag överhuvudtaget. Jag är liksom inte the queen och bara jag hör vad du säger, men jag håller inte med dig. För att jag är precis så som jag vill vara. Ja, man behöver inte ens säga det, de här personerna. Utan Nej. de kan bara så här mm. Jag förstår. Mm. Och sen bara gå hem och vara så här. Den har helt fel, för jag vet själv vad jag tycker om mig själv. Och vad jag tycker är bra och dåligt. Mm. Och det här är ordet självkänsla. Att man... Eh, man vet exakt vad man tycker om sig själv. Och att man tycker att man är otroligt jävla bra och allting man gör som är bra, det kan man vara så här: Herregud, vad duktig är och jag presterar så jävla bra och jag kan allt. Och allt som man gör dåligt är så här: Ja, ah, det var ett litet snedsteg, men det definierar ingenting. Nej. Let's move on. Mm. Eller att man också är så här medveten om de sidor som man kanske inte tycker att man gör bäst eller tycker att så här, ja, ah, men just så där som jag är det, det är inte så kul alltid, men jag accepterar det. För att jag är fucking bra ändå. Det är exakt så mm. jag menar. Mm. Mm. Fattar ni? Alltså, mm. Allt behöver inte vara skitbra. Och det är det jag menar. Allt jag säger i den här podden, och det behöver inte vara fucking perfect. För att säga för vem har jag att det för? Jo, tydligen är det ju bara för mig själv egentligen. För att det är bara jag som bryr mig. Mm. Och så är det ju. Mm. Men det, det finns någonting fint i att man tänker att man ska göra alla tillags hela tiden. Och hur mycket man än försöker, så kommer man inte kunna göra alla tillags. Det kommer alltid finnas någon som säger någonting annat. Om man alltid ska göra allt som alla andra säger, och du borde göra så här, och du borde vara med så här, och så bara, ah, ja, man gör det. Och när man lägger inte upp sådana bilder på Instagram, för då får man inte likes. Alltså förstår ni? Mm. Oavsett kommer det alltid vara någon som inte likar, mm. eller som säger någonting annat. Så det är ett dött lopp. Mm. Det är dags att börja bara acceptera. Verkligen. Alltså, jag är så trött på att jag tänker... Alltså att jag lyssnar på vår podd. Och så här... Låter vi smarta? Hur pratar vi? Skit i alltså, det! Men, ja. Förstår du, förstår du hur, så här, hur jobbigt det är att jag blivit så här... Eh, till och med poddandet nu är... Eh, det finns liksom en kulturelit i det. Och att man har någon form av mall som man vill... Eh, utgå ifrån. Eller man som man liksom jämför sig med. Och jag tänker att så här jag bara kom på det nu för bara någon vecka sedan. För jag har haft det här jobbiga tänkandet eller den här jobbiga tanken att jag vill att vår podd ska ska vara smart och bra och liksom och bla bla bla bla bla. bla. Och och jag kom på att säga var, varför vi gjorde den här podden till att börja med. Det var verkligen för att, eller i alla fall tyck, känner jag att det var så. För att vi är en i mängden som, som, känner någon, som kände någonting och som har tankar om, om, om livet. Som jag vet många andra har. Och att det bara var, att jag hade velat lyssna på en sån podd. Där folk, likasinnade människor pratade på ett likasinnat sätt om... Mina känslor och tankar och, och, och drömmar Och allt vad det nu handlar om det är, Jag vill in, skulle inte vilja lyssna på den här podden för att, för att Det på något sätt ska vara några idoler Eller för att jag ser upp till de människorna Eller någonting Så att jag förstår inte varför jag Tänker Ska försöka så. tvinga vår podd att bli det Eller liksom att Tvinga in oss i det För det, var inte, det är inte det det handlar om Och om någon tycker att vi pratar på ett visst sätt Eller säger mycket bara. Eller mm. har ett torrt språk. Eller vad det nu än handlar om. Inte har smarta tankar. Så spelar det ingen roll. För att det här ska bara spegla... Vi är bara tre tjejer i mängden. Av väldigt många. Som egentligen skulle kunna göra den här podden. Som har tankar om livet. liksom mm. Man kan väl säga att det här blir som en sammanfattning av alla våra poddar på något sätt. Att det är viktigt att nu hörni, en gång för alla var så här... Gör någonting av livet och gör det ni vill. Men ni kan ingen av oss kan vara beroende av, av andras bekräftelse. Nej. Eller hejrop. upp. vad säger man? Mm. Jag, inte, jag är jävligt trött på det i alla fall. Mm. Mm. Mm. Jag är jag med. Ja, och så här. Jag tycker ändå, Frida, att vi har ändå försökt vara. Om du säger så här. Vi vill ha en podd för att visa hur smarta vi är och vad bra vi söker saker vi att säga mm. och vad, vad liksom visa upp oss själva när det är så här jag har verkligen försökt att snarare visa mina dåliga sidor och ta upp allt skit och ta upp allt som jag skäms över mm. med mig Nej, själv, men... och det blir liksom det här blir ju en kanal för det. Mm. Inte för att visa upp oss själva utan snarare för att på riktigt visa upp oss själva. Mm. Nej men Jag, jag, jag tycker verkligen. Nej, men jag menar jag inte, menar. Jag, jag har aldrig haft den idén. Men det, är men det, jag jag har, efter, det har blivit en efterkonstruktion att så här, Men fan. Då tror folk att vi tror. Att ja, vi. så här, Måste vi kanske vara smarta nu och, och förvänta sig folk att vi ska. Förstår ni? Mm -hmm. Att det blir så här: nu, tro, nu gör de en podd för att de tror att de har massa bra saker att säga. Förstår ni? Och då bryr jag mig. Om, alltså, mm. Det blir så, så en lag. Skit i vad andra ja. tycker. Ja. Alltså jag orkar inte. Så enkelt Nej. är det ju. Eller det är inte enkelt men ja, det är, det är väldigt simpelt. Mm. Mm. Man kan ju tänka att vår podd har hjälpt oss mycket inom saker. Mm. Och det är väldigt intressant att tänka vad som har hjälpt oss. Alltså maten nu då för mig och... Andliga veckan var ju spännande. Ja, jag hoppas att varje vecka på något sätt har hjälptplats. Ja. Och det är ju syftet. Men alltså två av veckorna. Alltså det här är typ det jag känner i alla fall. att Det är så jäkla bra att vi har pratat om det här. För det är ju en stor del i mitt liv och min ångest. Mm. Kärleksveckan. Mm. 1,0 och 2,0. Mm. Så jag vill bara att vi ska liksom ge en liten uppdatering om det här. Kan vi inte prata lite om det? Mm. Hur har det gått liksom? Mm. Frida, du gav ju faktiskt oss så här. Kan du bli Monde Concepts flygande reporter på stan? Mm. så. Mm. Hur har det gått? Mm. Kan vi inte snabbt följa upp det lite? Jo, jo. verkligen. Till exempel Aliki. Eh, vad var kontentan av det vi kom fram till? I de där sista. Det var väl att eh, du uppmanade oss, Frida. Mm. På något sätt att så här. Gör om, gör rätt. Och i och med det så innebär det också ta bort allt som har hänt. Ta bort alla små lösa trådar som inte kommer att ge någonting. Och börja om på noll, liksom. Ehm, och ehm, med syfte då att förhoppningsvis så skulle det här sluta ge oss lika mycket ångest som det faktiskt har gjort i typ två år. Eh, och eh, jag har då hört en liten fågel viska mitt öra att eh, Hanna inte längre är en olycklig singel. Nej, hörni, Jag är inte det. Ah! Alltså no de Nej, det här hände nog någon gång för någon Vecka sedan <skratt> <skratt> ja, Och då undrar mig, vad är det som har hänt bara, Jag har träffat din kille. Nej, för det, Nej. det var ju handlar om att vara en lycklig singel. Ja, inte var i ett förhållande. Det var ett mm. skämt. Ja. Mm. Men äm, kan vi inte börja där vi slutade, vilket var så att du sa till oss, Frida, slut, ha, alltså, klipp kontakt med skidstävlarna, mm. om inte så Elrija. Och eh, klippkontakt efter vad det ger för resultat. Mm. Har vi gjort det, Hanna? Mm. Har du klippkontakt? Mm. Du eller Riat och klippkontakt? Mm. Bra! Ja. Mm. Är det anledningen till att du är en lycklig single nu? Um, lyckligare än när jag uh, höll kvar krampaktigt i de som ändå inte vill vara med mig. Mm. Det gör mig ju inte direkt lycklig, Nej. kan man säga. Um, men sen så känner jag också att det är så här, en lite, det här med att ha många bullar i luften som jag då sa. Mm. Varför säger uh, du inte bollar? Nej, men det, var, det blev bullar för Men det gången. är ju bollar. Uh, det är Allt han har tänkt på är bullar. Eller hur? Eller bollar. <laughs> nej, men att ha många ägg i korgen, eller vad man säger. Mm. Uh, det gör att man inte tar allt på så stort allvar. Och det blir inte liv eller död, för det är inte liv eller död. Mm. Så det är ganska skönt. Mm. Och du har alltså nu väldigt många bullar i luften? Nej, men några stycken liksom. Ah. Mm. Mm. Okej. Okay. Och det är väl det som är att vara en happy-klappy-singel? Mm. Eller, alltså, förlåt, men eller så här, att vara en lycklig singel är väl att vara en lycklig singel. Oavsett Nej, om är du pratar är... med noll mm. eller med hundra killar. Men det är det som är frågan. Alltså, vissa menar ju på att singel är ju bra för att du kan dejta så mycket. Och för att du kan vara i kärlekssvängen så himla mycket när det är så här, men fast vänta, singel skulle vara att jag inte behöver det överhuvudtaget, mm. jag, jag vet inte jag kopplar att vara en olycklig singel till att grubbla väldigt mycket och bli väldigt ledsen över det, över killarna i livet, mm. men det är det jag menar, jag mm. tycker så här, och det gör jag inte nu, jag, jag tänker att flera människor som är singlar är säkert det för att de känner så här: jag behöver en, en break från allt jag behöver, eller jag vill inte tänka på Mm. kärlek. Men, eller flytta. Det jag eller vi tycker inte det är kul. Ja, men det har jag ju försökt. Nej, men, men hörni, nu, det är, mm. är ert sätt. Och det, mm. det förstår jag. Jag tycker inte att ni ska göra det på något annat sätt. För man hittar bara sin egen sanning och sin egen, ett, sina egna tillvägagångssätt. Jag bara så här, Att vara en lycklig singel, att, att ha många bollar i luften är inte definitionen av att vara en lycklig singel. Men det är kanske det för dig, Hanna mm. Mm. Och det är jätteskönt att du, du har hittat kanske vad som gör dig till en lycklig singel. Att jag har slutat bli ledsen eller grubbla så mycket. Mm. Och det är ju det som har gjort mig till en olycklig singel. Mm. Så oavsett nu om det nu är det en period av många bollar i luften. Och förhoppningsvis när det lägger sig mm. och jag kanske sitter där själv utan bollar i luften mm. så gruskar jag inte heller grubbla Nej. kring Nej. det. Det är jättebra. Det är mm. Mm. Sweet. Like det. Så ut. det. Jag har också klippt mm. ja. uh, Och... Uh, är inte ens ledsen över personen. Alltså, personen skadade mig mer när jag Höll när den far. var där mm. än när jag bara. Fly, fly, mm. by. Så. <laughs> uh, så att uh, vem är han liksom? Har jag inte tänkt på han på skit länge. Uh, och sen så. Har jag dock haft liksom. Det känns som jag liksom otur just nu. Alltså det är mycket inget svar Och det, det är mycket sträcka ut handen. Och inte få en tillbaks. Och. Eh, det. alltså Det gör mig fan lite ledsen fortfarande. Eh, men. Jag ska ändå säga att så här, Ju mer jag gör det. Och okej. Okay, helt, är helt transparent nu. Liksom, ju mer jag känner att så här, jag får nobben. Jag får mm. bara. En dörr i ansiktet. Mm. Desto lättare blir det för varje gång. Även om man känner så här att det skulle också kunna bli svårare för varje gång. Ja, för man får en lite som jag säger, att jag har en historia av att alltid bli dumpad. Och så blir mm. man alltid det, liksom. Ja, men det är så här, konjunkturkurvan ja. svänger inte. Mm, nej. Den ska ju fasken gå upp snart. Mm, men det är alltså... Snart. Det ju, ja, den kommer absolut att göra det. Men, ja, men, ja. men vad då snart. Det kan vara i mor det kan vara om tre månader men. det är, det är det det jag, jag menar, snart. det är det jag menar, och när du säger så här, man kan inte ta det på så stort allvar. Och så här jag gör hellre. Jag eh, vad heter det? sträcker i hellre fram handen än att aldrig ha gjort det. Nej. Och tar hellre att, att det, ingen tar nej. det i min. Mm. <laughs> för det är ett sätt att testa universum också Är det rätt eller inte, let's try mm. Och så visar universum för dig att det inte var det Och det har blivit De senaste veckorna mitt sätt att vara modig på mm. Alltså jag har verkligen Bara Kört mm. Och eh, då så här Fått eh, verkligen eh, Bara accepta att Det blir inte alltid som Jag tror att jag vill Snarare Mm, mm. Min kompis sa en skitbra grej, tycker jag. Angående att ha många bollar i luften och vilken typ av singel man är. Mm. Att man ska se det som om man driver ett företag. Och i ett bra företag, där har man mycket affärsförbindelser, mycket möten. Man får upp sin liksom, aktie genom att så här, vara en intressant person som många vill ha. Liksom. Mm. Mm. Och man måste verkligen hålla uppe i det genom att Man måste jobba. Man måste jobba och vara så här ute i svängen, liksom. Man kan inte sitta hemma och Nej, men... tro att ens företag ska gå bra. Jag tänkte precis säga, ja. man kan inte bara sitta och vänta på att de knackar på dörren och säger, att vi vill samarbeta med dig, utan du måste ut och presentera dig och visa världen att ja, jag vill samarbeta med dig. Precis. Jag är världens bästa samarbetspartner. Ja. Och jag tänker det är så stort nu, jag, bara, jag jobbar, jag pluggar, jag höjer mitt företag, allt mm. i mitt... för att jag är en attraktiv och bra person. Mm. Förstår ni? Mm. Och jag, bara, jag är hälsosam och snygg och stark och... Alla vill ha mig och då kanske de kommer liksom. Mm, mm. Men jag visar det. Mm. Mm. Ehm, och sen också då att man ser sig själv. Alltså man tänker att man har potential och har det högsta, högsta värdet. Absolut. Så att säga, jag kan inte göra dåliga affärer. Nej. Alltså nej. Det, då går aktiemarknaden ner liksom och ingen nej, men, vill köpa den aktie längre. Mm. Jag bara menar det. Men... Ni vet hur viktigt ryktet är <laughs> i finansbranschen. <laughs> En dålig affär och det är uh, liksom kört Eller så här, nu har det varit jävligt mycket dåliga affärer mm. för mig Men alltså, och då vill inte jag att, att min aktie ska sjunka Alltså jag vill inte känna, för det här Fortsätt mig... kämpa Nej men åh, mm. oh, jag får panik när du säger så på ett sätt uh. Att det är så här, men han liker ju skitsamma Han var dum i huvudet <laughs> Och så kan man ju tänka Och så kan man ju till och med ibland övertyga sig om att det är Och det kanske är grundsanningen Men jag kan inte hjälpa att känna så här. Mitt företag är inte lika bra. Alltså. Men då kanske du ska ta in en konsult. Syftar <laughs> liksom. du på dig själv? <laughs> kanske. Så liksom få höja, kolla prissättning. Kolla liksom hur är ditt varumärke. Är det du? Kanske. Eller är det Frida kanske? Det kanske är båda. Ja, det. Om Nej, du har råd kan. så kan du ta in två. <laughs> Men fatta ni? Alltså mm. jag kan, det är fortfarande svårt. Det här med eh, vad andra tycker om en. Och att när jag får liksom inget svar eller inte lika på. Att det är så här, jaha det betyder alltså att jag den här personen tycker inte att jag är all det liksom. Och det är jättesvårt att då bara säga ja men ja det är okej för jag tycker jag om mig. Jag vet, alltså, men det är ju det det går ut på. i livet. Ja, och mm. jag... Men så här, jag vill ju inte bli ledsen över folk jag inte knappt känner. känner. Folk som har gett så här, helt konstiga mixade signaler. Och sen så bara, blev det inget? Och då kan jag inte tänka att de faktiskt har sett hela mitt företag och vad jag går för. Nej. För att de vet ingenting. Nej. Och då kan inte jag bli ledsen över Nej. det. Fast jag blir ju det. Så vad ska jag göra? Mm. Alltså jag tänker bara, och nu vill inte jag vara en så här jävel, jävel liten jävel här som jag sitter och förstör för det. Men eh, <laughs> eh, vad ska du säga nu? <laughs> vad ska jag säga nu? Nej, men eh, nu vet inte jag vilken smart snubbe såklart som har kommit på den här teorin. Men ni vet behovstrappan eller behovspyramiden. Förklara kort. Ja, men, alltså, längst ner så är det de mest grundläggande behoven. Typ eh, mat. mat. Och har du den tillfredsställd. Då kliver du ett steg högre upp i pyramiden. Och då kanske det är liksom, Det blir bara ytterligare ytterligare mm. högre upp du kommer. Och till sist så är det liksom högst upp. Materiella ting. Ja, alltså, och, och vi alla. Alltså de allra flesta i Sverige. Skulle jag väl säga är ganska högt upp. I den här behovspyramiden. Eller trappan. Um, och sorgligt nog så, så, så sitter jag och tänker så här Gud, om alla vi tre var i förhållanden Vad fan ska vi prata om i podden då? Ska vi sitta och gnälla? För om vi är tre i lyckliga förhållanden då Alltså, vad, vad händer i livet då? Liksom? Då har vi ju ingenting att prata om Fast så är det ju inte För att så här Jag tänker att Jag undrar om inte anledningen till att, att att jag inte vet varför jag går runt och, och mår dåligt. Och jag går runt och mår dåligt över absolut ingenting. Jag har ångest över ingenting. Jag har varit deprimerad över ingenting. Och för ditt liv, verkligen för att är mitt liv, liten så bra? Ja, eller så här, för att mitt liv, jag är verkligen så högt upp jag kan vara. Alltså, sen så finns det jättemycket saker som jag absolut inte har åstadkommit i mitt liv än. Och jag har drömmar och mål och, och, och ställen jag vill vara på, liksom. Eh, så det är inte så. Men, men jag tänker att så här. Eh, era problem, vi har ju samma problem bara att vi uttrycker dem i olika saker, alltså min ångest den fastnar ju absolut ingenting, det kanske är typ att jag nu inte, jag som sagt har något syfte, att jag inte vet vart jag är på väg i mitt liv, och jag säger inte att ni inte har den ångesten men jag skulle väl ändå säga att den största ångesten hittills har väl typ varit kärleken och det, mm. och, det och den ångesten kan inte jag, jag, jag den är redan uppfylld i min behovstrappa så att jag kan inte lägga ångest på det överhuvudtaget Nej. och bara dit jag vill komma kär, eh, det kan kännas pest att hela tiden älta saker fram och tillbaka och jag säger så här: kärlek, ja det är jättehärligt så det är klart att man vill ha det men, men alla de här funderingarna och tankarna och, och osäkerheten och hur kommer det bli och bla bla bla bla, bla det kommer inte att försvinna, det kommer att bara tyvärr läggas i något annat sekunden det behovet blir uppfyllt mm. Så att, ja, alltså, nu kanske det inte alls är uppmuntrande och positivt. Men så här... Nej, men vad, vad... Jag, jag skulle nästan äh, vara lite... Glad. glad. Eller jag tänker att du kanske i vissa stunder like kan känna dig lite glad. Att du har någonting att projicera det här på. Medan jag går runt som en sjuk människa och bara kastar det här lite vilt. För att jag vet typ inte vad jag ska... Alltså, och det är ju lite med i människan. eller jag säger inte att det är så för alla- men många, Nej. att vi har det så jävla bra- och är så jävla olyckliga mm. ändå. Liksom. Jag brukar tänka ibland att- jag har fan hellre ångest över- att jag inte fick något svar på smsen jag skickade. Eller att vad fan är vi för något? Den ångesten. Mm. Än att gå runt och ha ångest över min existens- eller typ så här- mina vänner. Alltså mm. det är en ganska skön- ytlig grej just nu- att ha ångest över. Mm. Men om den är så ytlig och så himla oviktig egentligen. Liksom, för att det handlar om folk som inte liksom, ska kunna bryta ner mig. Mm. Så blir jag så irriterad på att jag känner mig så himla skör som person. Och som att hela mitt, hela mitt um, humör och, så här, Styr, styrs av om han svarar eller inte. Mm. Och vad jag får försvara eller inte. Och om han liksom hör av sig mm. eller inte. Eh, så trött på det. Mm. Eh, så att så här, det blir så jävla svårt att vara ute i svängen och... Eh, Höja liksom värdet på ens företag Och går ut och knyter kontakter Och mm. nej, nu bla, bla, bla. Men Det var, var jättefint Det var en jättebra eh, En jättebra liknelse Men jag kommer inte ifrån Känslan av att så här, ja, eh, Två kärlekspoddar senare Lite kvar på samma eh, Samma liksom, Grundidé om att Det här med kärlek Styr mitt liv Mm. På ohälsosamma sätt. Och de senaste två åren hörni, har jag alltså jag konsumeras av det här för mycket. Och jag vet inte om lösningen är att jag ska fortsätta eller göra ännu mer förstår ni. För att jag Men ska... tror du att om du bara så här lägger ner det här med kärlek och fokuserar på något annat. Att du inte kommer tänka på det då? Nej och det är därför jag inte har valt den vägen. Nej. Nunnevägen. Mm. Alltså liksom du säger att bara så här. Är, är, är lycklig mm. singel på ett annat sätt mm. För jag tycker Jag tycker att det här Någonstans så Jag vill ju Alltså mm. jag tycker det är mm. kul ju, mm. Mm. Men det är fan Väldigt sällan kul Men när det väl är Då är det ju jättekul mm. Och sen resten av tiden Så är det ju Väldigt Tråkigt Även om du Om en vecka Kommer bara Alltså jag är så lycklig singel nu, Jag har fattat grejen Så kan det gå två veckor Och sen är du, Alltså det går ju i vågor ja. Hela tiden Och jag I'm sorry to say, men jag tror verkligen och jag försöker förlika mig med tanken att det är tyvärr det som är livet. Att det kommer aldrig kännas bra mer än en sekund och sen kommer det att vara över. Och tyvärr så jobbar vi lite för de få sekunderna. För att livet, du kommer aldrig vara lycklig hela tiden eller ha alla bitar på plats. Men det, det är ju bara tyvärr så det är. Nej. Alltså det har blivit så illa att jag känner att så här, jag kan inte vara ensam. Och jag kan inte vara still. Jag kan inte ha ingenting att göra. För att jag blir så uttråkad och så stressad. Jag kan inte bara vara liksom. För att jag är så van vid att så här, alltid älta någonting eller ha någonting. Och då börjar jag så här, sitta och få ångest över det. Mm. Och tänker så här jag vet inte om det är bara för att jag är som, som person- och att det liksom är väldigt juriskt naturligt i mig- eller om det är bara en produkt av miljön och liksom allt- hur vi lever idag, I don't know. Men jag tänker bara så här att- jag försöker mer och mer förlika mig med att jag kommer- alltid att ha någon form av kamp i livet. Men att, alltså, och det kommer att vara olika saker liksom och sen bara försöka sekunderna som det känns lite bra hålla fast vid dem och sen så kommer de och sen tyvärr ja släppa dem och så kommer det gå upp och ner hela tiden och bara det jag vill säga är så här idag känns det kanske inte så här, jättekul. och imorgon kanske kommer komma ett litet sms som gör att du bara yes gud vad kul och dagen efter kommer det så här och det kommer gå så här för det ditt mitt jävla fucking ha mm. mm. men jag vill bara ha ett jämnt socker blod. Men det, det kommer aldrig, det, det, alltså, det är, det är Jag tänker så här, det är bara jobbigt att sträva efter det för du kommer aldrig uppnå det. Nej. Även om du sitter där med ditt litet fjärlekalike så på en dålig dag så kan du sitta och säga så här, är det här är stisigt. Alltså, mm. nu säger inte jag att jag någonsin tvivlar på mitt förhållande, men det är klart att att jag är en grubblande människa mm. är säger. Jag, jag vet inte, tänk om det händer någonting tänk om, inte, tänk om jag vaknar upp imorgon Och så vill inte Ludvig ha mig, eller jag vill inte ha honom och tänk, Alltså, mm. man är en sjuk människa Jag är hur lyckligt kär som helst Och ändå, så tänker jag på sånt här Alltså, och det är helt oundvikligt mm. Att man gör det Ja, jag hörde vad viktigast i livet? Tydligen kärlek och Hälsa Nej, men nu blev det typ två Vöckors tillbaka blind. Mm. Men uh, vi kom ju också fram till att så här: whatever. Vi bryr oss inte vad ni tycker, ni som oh. lyssnar. Och uh, oh, det där låter ju. Verkligen så. Men mm. jag bryr Ni förstår inte min ironi tydligen för att ni avbryter mig mitt i mitt skämt okay. som ska komma i så här: <haha> Nej, jag skojar. Det är väl självklart att vi bryr oss om vad ni tycker. Mm. Men contenten var så här: Man ska inte bry sig för mycket om vad. Alla andra tycker och för oss har det liksom visat sig i den här podden i och med att vi gör podden. Och att vi tydligen har fått ganska mycket ångest över mm. att, att vi bryr oss för mycket. Och nu blev det så här, två veckor där vi tittade tillbaks. Vi kanske gör en till podd som heter samma sak. Jag vet att vi kommer göra det. Mm. Herregud, Herregud. Vi ska hålla på i tio år, men kommer det hundra. Där vi blickar tillbaks till lite annat. Men jag känner att um, jag fick med mig några goda Tricks och tips. Mm. Varför blev du så tyst, Hanna? Jag har inget att säga. Det <laughs> men det, det är det här vi har pratat om. Jag vet, men jag... Bara för jag att du inte ja, har något att ja, säga nej, så kan inte du... Det är, också, det är också det att Hanna sitter som en... Alltså, du signalerar att nu är jag en tyst mus. Nu har jag absolut ingenting att säga. Det var för att vi, kom, ingenting vi startade att off på fel sätt. Okej, okay, mm. men då gör vi om. Nej, absolut inte. Nej. Då kommer jag bli ännu... Jag är arg, jag vet inte vad hon har Ja... Nu bara fortsätter vi här. Vi ska inte starta om någonting. Nej. Vi ska bara fortsätta. Okej, men det är svårt när man får blicken <laughs> nej, som är så här. Nej, det var bara att ni, ni sa- du kan inte avbryta mig då blev jag sug- och då försöker jag släppa det nu. Så då det jag är tyst. så tyst att vi ska ja. släppa det. vet att jag har problem. Så, vänta, förlåt. Ni sa- du kan inte avbryta. Det var väl inte ni. Det var väl Alike? Okej, okay, Alike ja. sa det. Ja, bra. Förlåt. Gud, alltså- vi tre- Ingen bra kombo. Nej men ibland alltså vi går på varandras nerver och bara stö alltså verkligen så här ofemdar varandra. Ja, hela men det är ju för att tiden. vi är ett gäng lätt kränkta tjejer. Jag fast okej. Okay. Fast det är bara han. Fast det ja. nej jag tycker det. Nej. nej men jag jo jag kanske är, eller vet ni så här är det. Jag är, jag är faktiskt jo jag alltså alla människor är väl lätt kränkta då. Men jag blir inte jag blir inte kränkt när ni säger någonting. Jag bara tycker att det blir så obehaglig stämning. Och jag vet inte hur jag ska ta mig ur det. Och därför blir jag väldigt konstig. När ni bara, ja men Frida var tyst. Jag bara, okej. Okay, hur ska jag prata nu? Eh, alltså jag blir osäker. Inte att jag blir sur eller bara, fuck you. Men jag och Hanna har en tendens att bli lite sura och ha svåra, svårt att snapärvigt. Jag, du var vafan? ganska lätt för att snappa av det. Jag vet inte om jag. Alltså jag, tycker inte, jag tycker inte att jag har det. Jag tycker. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag, menar, jag menar, jag blir inte kränkt, men jag har väldigt svårt att komma tillbaka till samma mm. energinivå. Okay. För att jag känner att ni pissar mm. på mig lite. Jag blir kränkt mm. och känner svårt att komma tillbaka till samma energinivå. Mm. Okay. Mm. Ja med. Mm. Det är okej. Okay. Vet ni faktiskt. Jag känner mig som ett litet barn. Är det no Men jag vet, och det är okej. Okay. Mm. Men vet du. Vad jag tycker, det kanske kan vara slutordet för den här podden då. Mm. Som är typ det, det finaste som min terapeut någonsin sagt och kommer att säga. Mm. Det är att så här, det absolut viktigaste i livet. Det är att man kommunicerar med varandra. Och att man säger det man tänker och det man känner. Och det har jag ju sagt hundra gånger. Högt. Mm. Och nu menar jag bara att hon säger så här. Att, att anledningen till att, man, att människor mår dåligt i typ väldigt många procent av fallen är för att man inte kommunicerar det man känner. Mm. Och jag kan ibland känna att man bara tolkar en liten blick och bara blir lite irriterad och det blir en känsla och det, det liksom fortsätter 20 minuter in i podden istället för att jag bara sa det med en gång till det Hanna. Varför sitter du så där? Nu sen inte jag att det hände. Nej för men jag vet, är det? Mm. det är verkligen så. Mm. Det är verkligen så. Så fort man bara, nej fy fan. <laughs> Då börjar man må dåligt ja. ju. Än man bara, men varför fan? Men, men, och det blir en kedjerikon För att då blir jag su på dig. Jag bara, fy fan, nu börjar Hanna hålla på sådär. Mm. Nu börjar Hanna, och det kanske var jag som bidrog till det till en början. Och så mm. blir jag lika i på mig. Förstår ja, ni? Så det är bara liksom... bidrar vi med världens sämsta eh, energi. Gud vad bra slutord Frida. Tack. Vi har en podd där vi pratar. Ja. Och då uppmanar vi alla att bara. säga vad ni känner, vad ni tycker, vad ni tror. Ja. Kommunicera. Och skit i. Reflektera. Mm. Analysera. verkligen, Kommunicera för att tyvärr, jag tycker att det är väldigt tråkigt. Men ingen annan kan läsa dina tankar. Jag tänker så här. Om jag väldigt starkt försöker visa nu, eller lägger någon snördig kommentar, så borde du lika förstå mm. att det där hon sa för tio minuter sedan, det var inte okej. Mm. Men oftast så är det inte så, om inte jag säger det till dig. Mm. Mm. Säg saker högt. Skit i lite vad andra tycker. Absolut. Du är bra som du är. Träna för att det är bra för kroppen. Mm. Ät mat. Och eh, vi hörs nästa vecka. Ja, nästa vecka honey. Då blir det en ny vecka. Mm. Nu säger vi så då, kära mm. vänner. Mm. Bra. Puss, Puss och kram. Puss